Cântați Dumnezeului nostru, cântați. Cântați împăratului nostru, cântați. Când împărata tot pământului este Dumnezeu, cântați cu înțelegere. Împărățita Dumnezeu pe neamuri, Dumnezeu șade pe tronul cel sfânt al Lui. Mai mari popoarelor s-au adunat cu poporul Dumnezeului Avram, căi Lui Dumnezeu sunt puternici pământului. El foarte s-a înălțat.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 sau tulburat, sau cu cutremurat. Cu i-a cuprins pe ei acolo. Dureri ca ale celui ce naște. Cuvânt puternic va sfărâma corăbile Tarsisului. Precum am auzit, așa am și văzut. În cetatea Domnului puterilor, în cetatea Dumnezeului nostru. Dumnezeu a pe ea veac. Primit-am, Dumnezeule, mila ta în mijlocul bisericii tale. După numele Tău, Dumnezeule, așa și laudata peste marginile pământului, de dreptate plină este dreapta Ta. Să se veselească muntele Sionului, să se bucure fiicele Iudei pentru judecățile Tale, Doamne. Înconjurați Sionul și-l cuprindeți pe el, povestiți de turnurile lui. Puneți-vă inimile voastre întru puterea lui și străbateți casele lui ca să povestiți neamului ce vine.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 Pământenii și fii oamenilor, împreună bogatul și săracul. Gura mea va în înțelepciune și cugetul inimii mele pricepere. Pleca voi spre pildă urechea mea, tărcui voi în sunete de psaltire gândul meu. Pentru ce să mă tem în ziua ce are, când mă va înconjura fără de legea vrășmașilor mei? Ei se încred în puterea lor și cu mulțime bogăției lor se laudă. Nimeni însă nu poate să scape de la moarte.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 Aleluia, aleluia, aleluia, slavăție Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavăție Dumnezeule! Doamne, iubește, doamne, iubește, doamne, iubește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea Și în veci vecilor, amin! Salmul 49 Dumnezeul, Dumnezeilor, Domnul a grăit și a chemat pământul. De la răsăritul soarelui până la apus, din Sion este strălucirea frumuseții lui. Dumnezeu strălucit va veni, Dumnezeul nostru și nu va tăcea. Foc înaintea lui va arde și împrejurul lui vii formare. Chemava cerul de sus și pământul ca să judece pe poporul său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 Cale mele sunt toate fiarele câmpului, dobitoacele din munți și boii. Cunoscut am toate păsările cerului și frumusețea țarinii cu mine este. De voi flămânzi, nu-ți voi spune ție, că a mea este lumea și plinirea ei. Oare carne de taur voi mânca sau sânge de țapi voi bea? Jertfește lui Dumnezeu jertfă de laudă și împlinește celui înalt făgăduințele tale. Și mă cheamă pe mine în ziua necazului, și te voi izbovi și mă vei slăvi. Iar lui i-a zis Dumnezeu: Pentru ce tu istorisești dreptățile mele și ei legământul meu în gurata ta, tu ai urât învățătura și ai lepădat cuvintele mele înapoi a ta. De vedeai furul, alergai cu el și cu cel desfrânat partea ta punei. Gura ta a înmulțit răutate și limba ta a împletit vicleșug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 în care voi arăta lui mântuirea mea. Psalmul 50. Miluiește-mă Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtoți mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește.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 Arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și zmerită, Dumnezeu nu va urcisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! și acum și pururea și în veci vecelor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavăție си днезеуле. Aleluia, aleluia, aleluia, слава си днезеуле. Aleluia, aleluia, aleluia, слава си Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slava Tatului și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Psalmul 51. Ce te fălești într-o răutate puternice? Fără de lege toată ziua, nedreptatea vorbit limba ta, ca umbricea scutit a făcut vicleșug. Iubită ai răutatea mai mult decât bunătatea, nedreptatea mai mult decât agri dreptatea. Iubită ai toate cuvintele pierzării, limbă vicleană. Pentru aceasta, Dumnezeu te va dobori până în sfârșit.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 lăvite voi în veac, că ai făcut aceasta și voi aștepta numele tău, că bun este înaintea cuvioșilor tăi. Psalmul 52 Zis acel nebun într inima sa, Nu este Dumnezeu.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 Cu adevărul Tău îi vei pierde pe ei. De bună voie voi o dau voi numele Tău, Doamne, că este bun, că din tot necazul m-ai zbovit și spre vrăjmașii mei a privit ochiul meu. Psalmul 54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 Că vicleșug este în locașurile lor, în mijlocul lor. Iar eu către Dumnezeu am strigat și Domnul m-a auzit pe mine. Seara și dimineața și la miază zi, spune voi, voi vesti și va auzi glasul meu. Izbăvi-va cu pace sufletul meu de cei ce se apropie de mine, că mulți erau împotriva mea. Auzi-va Dumnezeu și va smeri pe ei cel ce este mai înainte de veci.